Bom dia galera, bem-vindos ao Café com Dungeon, uma atração matinal aqui do Regra da Casa É um podcastzinho pra sua manhã E bom, aqui primeiro para essa primeira edição, tô aqui, é o Rafael Balbi Que joga com o Abacuque na stream do Regra da Casa e o Carlos Fala aí, Carlos E aí, beleza? Eu sou o Carlos, jogo com norma Norman na stream do Regra da Casa E o Rafael Balbi não joga com a Abacuque porque agora ele é o mestre Isso aí. Bom, eh, para começar, acho que o primeiro tema que a gente pode falar é sobre a própria stream, né? Sobre a própria regra da casa, como é que surgiu isso, eh, como é que como é que a gente resolveu fazer o negócio, como é que aconteceu e o que que a gente vem achando até aqui. Eh, como é começou? Como é como é que começou esse esse, como é começou? Quais foram os primórdios do regra da casa, o Carlos? Cara, eu acho que o primórdio do primórdio do Regra da Casa foi o Chess mestrando o Curse of Stride, né? Eu lembro que vocês começaram o um grupo, eu estava viajando na época, então perdi as duas primeiras sessões, eu fui na terceira sessão, aí fiz lá meu personagemzinho, bardo, comecei a jogar com vocês, empolgado pra caramba, e logo em seguida, pelo motivo de trabalho e tudo, o Chess não pôde continuar com o of Stride. Aí isso daí foi meio... O período inicial se demorou para arrancar, porque a gente ficou muitas semanas sem jogar. E às vezes jogava uma semana, passava um tempo pão sem, até que a gente jogou um, um DCC, né, um pouquinho, depois o Ramon arrancou com o Serency. Foi a é, nossa cara, primeira é, mini campanha. É engraçado é, é engraçado porque, é, quer dizer, é importante falar que a gente não streamava nessa época, não existia o Regra da Casa, nem o nome Regra da Casa. A gente só era um grupo de RPG tentando começar. Eu cheguei em São Paulo e falei, caralho, eu preciso de um grupo presencial de RPG. <risos> e aí a gente conseguiu, a gente chamou Xes, chamou o Carlos, chamou o, o Rodrigo, um camarada, um camarada do Rio também que tava por aqui, chamou mais quem que participou, Felipe. Felipe. É, a gente chegou a ter vários participantes. Teve o o, o Luciano também. Cara, qual é o nome dele? Cristiano o Fox. Cristiano né? Fox. Isso. É, a gente teve, gente, bastante gente passando pela mesa, né, tentando é, é, sedimentar o juntar ao grupo. E a gente chegou a jogar desse a gente jogou principalmente o o Seventh do do Ramon, Savage né? Road, Savage Roads, que gente, gente... of the Flame Princess, Star Wars. É verdade, a gente jogou várias coisa. mesas e foram bem legais, né, cara? A gente experimentou Sim. vários, vários tipos de jogo, de jogo, e acho que sempre com uma qualidade lá em cima, mesmo com a Sim, com a rotatividade, né? E uma coisa que eu acho que foi muito importante, que é uma dica que eu dou para qualquer um que esteja começando, querendo começar um grupo, é a lição que fica é: coloque o quorum baixo. Se você só tem, sei lá, você mais dois amigos para jogar e de vez em quando aparecem mais, coloca o quorum mínimo de três pessoas. Se tiverem as três pessoas, rola qualquer coisa. Pega um jogo mais episódico, pega um jogo mais fácil de jogar, entendeu? Pode ser qualquer sistema aí, eh, que a gente, que aí eu acho que a gente consegue jogar mais fácil, né? Eu acho que isso foi um, foi um grande é. uma grande evolução pro grupo, né? É verdade, cara, e recrutar sempre também, porque, na verdade, até a gente fundar o Regra da Casa, é, em grande parte das sessões só que tinha três pessoas, cara, eu, você e o Ramon, né? É. Era muito difícil conseguir a assiduidade do, do pessoal, a gente nunca conseguiu ter um grupo grande assim e ter a assiduidade que a gente queria é, é, realmente ter, que era jogar toda semana, e acho que no Regra da Casa só ficou mais sério. É, quem não, quem não tá ligado ainda, quem ainda é iniciante de RPG, o que a gente tá falando de 7th Sea, DCC, não sei o que, isso são sistemas de jogo, né? A gente, hoje em dia, joga o D&D 5ª edição, que é o Dungeons Dragons, que é um sistema muito clássico. O Chess, quando menstruou pra gente, Curse of Stradge, foi uma aventura de Dungeons and Dragons, mas existem outros sistemas de regra para você jogar RPG. E a gente experimentou vários deles, entendeu? A gente aprendeu várias regras diferentes aprendeu regras para cenários diferentes, para tipos de histórias diferentes e a gente chegou à conclusão de que a gente tava virando sommelier de jogo né? Exatamente. A gente queria experimentar uma coisa, a gente comprava um livro novo, o pegava alguma coisa legal, falava hum, tô querendo rodar isso aqui na mesa, e a gente botava para acontecer, né? Exato, cara, eu vou te falar o seguinte, naquela época eu ficava pensando, porra, queria jogar uma campanha longa e tudo, aí agora a gente no Regra da Casa com a campanha fixa eu pensando, nossa, que saudade Deve que a gente testar uma opção de jogo, não o ser humano nunca tá satisfeito. É, apesar dos dois serem excelentes, eh, o ideal seria você ter tudo, né? É verdade. O, testar pra caramba e também jogar uma campanha grande. É quem sabe o, o regra da casa decolando aí a gente não consegue instituir mais um diazinho, que aí a gente pode fazer um dia de campanha e outro dia na semana de de one shots de outros sistemas pra galera conhecer. Enfim, Exatamente. Eh, e em determinado momento a gente a gente resolveu que a gente ia jogar uma campanha e a gente olhou pro grupo e falou: "Pô, o grupo tá bom, o Chesta voltando a jogar com a gente regularmente, é, a gente tem um quorum legal, né? Já tem aqui pelo menos quatro pessoas, se a gente chamar mais uma pessoa que se comprometa, a gente consegue fazer esse grupo que ficou legal virar um stream de, de RPG na internet, né? E presencial ainda, que é um que é um diferencial. Você lembra disso? Eu lembro perfeitamente, eu também lembro, cara Quantos dias a gente não ficou debatendo E tentando achar o quinto elemento, né? Por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam Porra, é, fazer um canal de RPG o mais fácil Deve ser conseguir as pessoas Pô, Todo mundo quer quer ter um canal, blá, blá, blá Mas, cara, foi muito difícil Se lembra, a gente discutiu muito é, E não porque a gente estivesse discutindo Em relação a refutar discutindo porque não tinham pessoas mesmo é, é curioso isso, né é engraçado porque a gente queria, inclusive meninos no, no grupo, mas não, realmente é uma coisa muito difícil a gente não, não encontrou ninguém com disponibilidade até que a gente pensou no Digo né o que, que joga no Tear é um cara que no mora teatro. aqui perto é, eu lembro que há um tempo atrás a gente chamou ele para participar das mesas mas ele não tinha tempo, mas aí de repente ele ficou com o tempo e, e, e pôde se comprometer com as quartas-feiras, né Isso é isso, foi determinante. A gente depois que a gente encontrou o cara, acho que não demorou, não demorou uma semana pra gente chegar é, anotar tudo que a gente queria, né? Fazer um Exatamente. encontro pra anotar tudo que a gente precisava pra stream, equipamento pra, pra gravar, pra iluminar, pra poder é, filmar. E a gente já foi saiu correndo atrás pra comprar tudo, rachar o dinheiro que o, o investimento e poder é, fazer o primeiro teste de stream, né? Exatamente, cara, e a gente fez também aquela aquele teste inicial Que o Ches até conectou da casa dele, deu uma olhada Com a gente transmitindo para ninguém para ver como é que tava Depois fizemos a sessão zero, que aí deu até uma galera Cara, foi complicado, o setup inicial foi bastante complicado, né a gente Na verdade, eu acho que nenhum de nós sabia exatamente Nem o que a gente tinha que comprar com precisão A gente foi descobrindo mesmo, é, é, fazendo testes em casa né É, o primeiro teste que a gente não streamou Foi muito bom porque a gente já viu luz A gente viu que precisava de luz um pouquinho Mas que dava Eu acho que assim, foi difícil Mas foi um para mim foi um vento de esperança Porque a gente estava quase lá A gente estava quase no mínimo né O que a gente estava buscando não era uma stream perfeita A gente estava buscando o mínimo possível Pra gente trimar algum conteúdo Com a, com a qualidade do, da nossa mesa né Que a gente sabia que tinha né? Exato Mas o faça é você mesmo, né? É, exatamente eu que uma mesmo e, e se a gente mostrar a gambiarra que ficou né acho que as pessoas não vão acreditar é desde câmera grudada com, com fita isolante até áudio com, com compartimentado é rabo externo a gente testando para ver o que que cabia no hub externo o que que o computador aguentava no USB não uma loucura cara é cara foi o início foi complicado mas também a gente investiu muito tempo nisso né a gente testou tudo muito bem é... É, os primeiros dias a gente ficou tipo uma hora para acertar o setup Aí entrava na no jogo tá faltando uma coisa faltando outra e até que hoje em dia felizmente porque a gente tem já tá tudo redondinho é, a gente tá começando a chegar num gargalo técnico né a gente para melhorar o formato a gente vai precisar de investir mais né exatamente Mas eu acho que é, isso aí é uma coisa que a gente pode esperar, né? A gente precisa construir nosso público ainda. Então, galera, quem estiver ouvindo aí, puder sempre compartilhar o nosso conteúdo. A gente tem, a gente tem segurança de que nosso conteúdo é bom, a gente só precisa alcançar mais gente, né? E as redes sociais hoje em dia dão uma certa travada nesse processo, então a gente conta com o compartilhamento a galera. Mas no futuro, a gente pode vir a ter parceiros ou enfim, fazer alguma campanha para levantar um equipamento melhor para quebrar o gargalo técnico, né? Mas eu acho que isso não é problema mais pra gente. Eu acho que a gente já tá alcançando uma, uma qualidade legal de stream, né? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que na, na parte técnica a gente já tá bem é, é aceitável. Muito longe do que é uma um presencial gringo, tipo um Critical Role, mas a gente tá aí no, digamos assim, no, no padrão Brasil. Nem pior, nem nem melhor. é Agora vamos falar sobre o conteúdo que a gente já tem disponível aí pra galera, não sobre os testes e tudo mais. A gente sentou antes de começar a stream pra valer, né? Antes de fazer a, ses a primeira sessão estreamada. Sentou eu, você, o Digo, o Ramon, o Chess e falou: Qual vai ser essa campanha aí? né? A gente foi foi foi estabelecer uma antes da sessão zero mesmo, a gente foi ter uma conversa para fazer o tal do pacto social, né, que, que a galera gosta. Exatamente. A gente chegou à conclusão de que a gente queria um tipo de campanha, um tipo de aventura, né? O Chess foi o primeiro que veio com alguma coisa, que ele trouxe, que ele queria uma campanha um tanto épica, né? Ele queria uma uma, uma um coisa high de fantasy, high fantasy, né? High fantasy, é, não seria um queria nada de tipo bons, exatamente. Que que você, como é que como é que você é, como é que você viu esse processo? O que que você achou desse processo? Cara, Eu quero jogar um pouco advogado do advogado do diabo aqui. Eu sei muito bem que é uma boa prática esse pacto social e, e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não eu não me sinto muito seguro disso, cara. Eu acho muitas vezes que você pode abordar geralmente os jogadores sobre é, muito mais o que, que não pode ser feito, muito mais uma numa, numa dando de um senso ético moral das pessoas que vão conviver com você ali na mesa. Do que você tá todo de campanha e tudo Eu acho que é, Eu acho que isso é uma coisa que o mestre tem que trazer E no meio do jogo Absorver os inputs é, Dos jogadores, você entende o eu quero dizer? Por exemplo Eu não Não sei, eu mestrando o jogo Eu não sei se eu iria aprovar essa premissa De chegar à mesa e perguntar Vocês querem um negócio mais de fantasia Vocês querem um negócio dark, não querem Não, eu acho que eu ia chegar na mesa Já com uma aventura, um negócio muito pequeno e de acordo com os inputs dos jogadores eu ia montando o negócio no tom dos personagens, no tom que eles querem muito mais do que e por esse modo de pacto social o pacto social mesmo eu preferia só ir por um negócio assim, ah, vocês querem querem evitar descrições sangrentas, querem evitar cenas de violência, não sei o que, por exemplo mais esse tipo de, de discussão ético-moral do que uma discussão de criação de mundo eu eu sou a favor de uma, uma criação de mundo mais orgânica na mesa e e menos é, acordada entre os membros. É, eu não sei, eu eu, eu, não, eu não concordo tanto com você. Eu concordo em partes. Eu acho que realmente a criação orgânica, ela é o mais importante do RPG, né? Essa essa narrativa construída em conjunto pelos jogadores e pelo mestre mediado pelo sistema de jogo, né? Que são as regras. Mas ao mesmo tempo, o próprio DD no livro do Mestre, ele, ele ele comenta que é legal você setar o tom, você entender o tom que os jogadores estão querendo em termos de, por exemplo, com épico é se é uma coisa mais puxada para espada e feitiçaria, ou se é uma coisa mais grande, loucoente, se os jogadores já vão começar é, sei lá, se a primeira aventura vai ter vai ser pequena mesmo ou se já vai ser uma coisa no meio de uma de uma questão mais épica, numa questão de da realidade ou de salvar o planeta ou de do... intriga de deuses. Acho que esse tipo de coisa não custa conversar um pouquinho antes que já dá um tom um pouco, né? Acho que a gente teve nessa sessão, na sessão zero, alguns alguns insights muito muito interessantes. A gente teve, por exemplo, a ideia de que esse high magic, né, ia ser uma um cenário com magia muito importante, uma magia muito viva e presente. E ao mesmo tempo a gente chegou à conclusão de que a gente queria uma coisa chamada Medicpunk, né, que é uma coisa que é, a gente decidiu que o mundo ia ia se estratificar socialmente de acordo com aqui com, com o poder de magia que cada um tinha, ou seja, aqueles é quanto mais inata e quanto mais fácil a magia é para para determinada classe de pessoas mais poder aquelas pessoas tinham no cenário, né? E, e de certa forma havia uma casta largada, numa casta abandonada que são aqueles que não fazem magia. Isso nutriu muita coisa, eu acho. Isso foi uma coisa legal que a gente debateu durante a durante essa pré-seção zero, né? Durante esse, esse esse esse pacto social que eu acho que funciona. Agora, certamente ver o que que acontece na mesa é, é o principal, né? Eu acho que se, se durante a mesa você vir que, sei lá, ela caminhou para um caminho para um pra um, pra um rumo mais dark, ou caminhou para um outro caminho, não, não tem porque ab abrir mão também. Da, da Narrativa emergente Eu concordo plenamente com você Eu, eu tenho uma, uma opinião Ainda é, mais divergente Em relação a esse tema, sabia é, Agora, por exemplo, a gente está enfrentando Uma mudança de mesh, então a gente vai uma mudança de tom Mas eu tenho alguma convicção Por exemplo, de que Se a gente não tivesse tido essa conversa A mesa seria a mesma mesa É possível é possível Mas, é, enfim é, Eu acho que que foi que foi de alguma forma a gente teve ali não importa se seria ou não acho que ali rolou a conversa a gente teve ali alguma uhum. algumas coisas e foi foi do jeito que rolou então assim eu acho que a gente chegou para uma sessão zero que a gente transmitiu já com algumas coisas legais e o Chess trouxe bastante elementos né ele trouxe ele trouxe alguns é, algumas possibilidades ele pensou ele perguntou para gente é ele perguntou não, ele pediu que a gente representasse outros personagens que não os nossos, ele pediu que a gente trouxesse é, um personagem além do nosso que fosse incorporado como NPC no jogo. Exatamente. É, teve bastante coisa que ele trouxe que eu acho que partiu dessa dessa dessa primeira dessa primeira conversa que a gente teve, né? E na sessão 0 a gente sentou todo mundo, o grupo já num pré-jogo, né? A gente transmitiu isso, quem quiser que a tiver curiosidade não viu ainda, pode ir lá ver. É a sessão 0 da campanha que a gente começou a botar isso no, no, no mundo mesmo. né A gente começou a ver aquela aquele pacto social existindo no, no planeta, né existindo naquele cenário que a gente ia começar a jogar. E como aquilo ali resgatou uma primeira sessão, como aquilo deu um pontapé inicial para a primeira sessão. Você lembra qual foi o pontapé inicial para a primeira sessão? Cara, o pontapé inicial para primeira sessão, para mim, foi o foi o roleplay que a gente fez na no, com os outros personagens, com os personagens externos, né, na sessão zero. Aquilo ali, ele deu bastante o tom e depois, é, na primeira sessão, a parte, enfim, a gente já foi atirado ali, como, como eu posso dizer, a gente já começou a sessão em aventura, né. A gente não teve aquela parte de... Diabo, ah, vocês querem fazer isso? Não, não. A gente já entrou dentro do, do que seria a aventura mesmo A gente já, já entrou na sessão dentro de um pote O que é uma coisa que eu particularmente gosto muito Eu não sou muito é, é, afeito a esse diálogo E aí, jogadores e personagens, vocês compram isso ou não compram? eu não entra embarcar logo... na aventura não é, vão? Não. desnecessário para mim, se eu quero sentar na mesa para jogar RPG Ele já vai embarcar na aventura Então se ele já vai embarcar na aventura, cara, já começa uma ação. Eu concordo plenamente, cara. para quem não viu ainda, é, o, que, o que aconteceu foi que a gente interpretou é, é, candidatos a duques do, de, do Império, né? A gente interpretou alguns personagens que estavam pleiteando serem serem duques. E aí é, o Chaz de um personagem para cada um cada um com uma característica bem diferente, né? Era eram personagens que eram feiticeiros muito poderosos. E, e aí a gente fez uma votação com o chat para decidir quem ia ganhar o ducado. E aí o personagem do Carlos, o, o Kunaikan ganhou, né? <risos> é Kuna? Kunaikan, é, desculpa. Isso. Kunaikan e... ganhou, ela. O negócio cara do caos, o caos sempre vence, né? Em stream, pelo menos, né? Porque o, o pessoal te, de stream, que vê stream, é, o pessoal adora TPK, é, desgraça, normalmente o pessoal tá torcendo pela desgraça. Então eles já viram o caos ali, já foi todo mundo é. apertando o botão do caos. Eu, particularmente, gostei muito da, da, da cena que a gente começou, já na primeira sessão, que foi já depois da sessão zero, né? Primeira sessão mesmo que começou, a gente já começou no meio da aventura, né? A gente já, já começou com a aventura rolando, a gente invadindo uma casa, enfim. Recomendo Sim. que vocês vejam, mas de, de certa forma o grupo já começou bastante entrosado, né? Eu achei isso uhum. muito legal. Aquela experiência que a gente tinha da mesa, é eu, você, Ramon, o Xez de vez em quando, participando daquela mesa antes da gente fazer stream, eu acho que foi muito foi muito importante, cara, já deu já deu um tom de bate-bola pra gente, muito legal. É. é a gente já conhecia né, o jogo um do outro. É, é uma, coisa, uma conversa de estilos, né? Eu já sei mais ou menos qual o teu estilo, o estilo do Ramon, o Ramon já conhece é o certo. nosso, né? Uma pergunta, cara, para você, qual foi até agora o ponto alto da campanha sobre a mestragem do no Chess? Hum, ponto alto da campanha sobre a mestragem do Chess. Cara, por incrível que pareça, eu acho que a melhor mestragem do Chess até agora... Foi no spin-off que a gente fez com a Mão Negra, que é a organização, para quem não sabe, a Mão Negra é a organização criminosa que está correndo, que, que primeiro colocou em prêmio as cabeças dos nossos personagens. né E aí a gente fez uma sessão de spin-off que a gente abordou personagens da Mão Negra. E eu acho que os que o Chaz brilhou muito nessa sessão, foi uma sessão linda, que foi divertida demais com uma narrativa bem bem caótica, assim insurgente, uma, uma insurgente não, desculpa, emergente, uma narrativa que, que respondeu muito ao que a gente estava fazendo, sabe? Não tinha não tinha muitos plots que ele estava jogando, ele jogou um plot, mas até chegar lá a gente flanou muito, a gente foi para um lado, foi para o outro, teve muita confusão, e surpreendeu bastante ele, então acho que, não sei, foi uma sessão muito divertida. E, para enfim... mim, foi a sessão zero, a parte que a gente fez os personagens de fora na sessão zero. Para mim aquela live foi uma das partes mais legais, foi o um ponto alto para mim. É o pessoal do chat bastante ativo, todo mundo votando, todo mundo querendo ver quem ganhou. Chega que aquela ali foi um foi para mim foi o melhor momento até agora do, do do que eu joguei. É, eu acho que teve uma coisa muito legal também, que foi o que foi o o né? Ah, que aquela aquele mistério criado em torno dessa criatura foi interessante é, quando a gente chegou a gente viu uma criatura que na teoria seria até bem forte para a gente enfrentar mas de certa forma eu acho que uma coisa boa realmente é que o che aproveita bastante as ideias que a gente traz né o que os jogadores trazem é, isso isso é um ponto positivo a gente, às vezes, traz uma, uma ideia que é completamente fora da caixinha e ele aproveita bem essa ideia, ele pede de uma maneira justa até ele. Não é, não é que a gente vença com uma ideia completamente estapafúrdia, não é isso. Ele ele consegue medir bem o, o quanto que aquela nossa ideia estapafúrdia pode ajudar, de fato, a gente e, esti, de certa forma, estimula. né é, Soluções fora da ficha, soluções fora dos poderes usuais dos personagens. Né? Eu acho isso muito legal. É, como foram os quebra-cabeças e por aí vai. É, exatamente. Bom. É, eu acho, cara, que... E outra coisa também, teve um ponto alto de jogadores, né? Os jogadores eu acho que estão muito bem. Estão trazendo muitos elementos pro jogo, então o cenário vai ficando rico. O que, que você achou dos personagens? Qual que você achou mais legal até agora? O ponto mais alto de alguém? O highlight, assim, que você daria? Qual foi? Não, eu, cara, os personagens eu gosto muito deles, cara. É uma uma cena que eu fiquei que eu gostei muito foi o poema música que o Ramon trouxe. Aquela <risos> ali foi uma, uma, uma puta parada legal que ele fez, né? Ele fez tipo, um poema por teu personagem, né? É, mas é, mas não só por isso, porque foi ah, legal. Mas... O, o negócio também que você até foda, porque tiveram muitos momentos fodas de, de vários personagens, é, é... Eu não sei, isso aí foi foi uma parada que, que eu achei muito boa Mas enfim, tiveram um abacu Que teve várias partes é, maneiras Uma parte que eu gostei muito Foi quando a gente jogou o, o jogo Contra o Galar O personagem novo do Gigo e ele perdeu todas, por exemplo Ah, tiveram jogou várias... o xadrez, o xadrez temático né o... Exato E foram vários momentos é, super interessantes Com os personagens é, Sei lá, é difícil para você Cara, eu particularmente, é, eu ia falar o, o poema do Ramon, óbvio, acho que foi um, um highlight inc incrível da stream, Ramon improvisando ali. <risos> teve o um, teve o um momento do Katatal no spin-off. Em que ele, em que ele pegou. Ah, o Katatal não tava no spin-off. Katatal não, desculpa. Era o personagem do, do Vini no spin-off, né? Que era um, que era um fighter halfling que tava com um saquinho de drogas na mão. É, que ele pegou de alguém e viu que tinha um monte de viciado no meio do, no meio ali do, da taverna, todo mundo numa situação meio caótica, e ele precisava criar um caos. Então o que ele fez foi o seguinte: quem deu porrada ali nos caras ali, vai pegar a droga aqui, começou a distribuir droga para os caras, os caras começaram a meter a porrada ali em todo mundo em <risos> volta. Acho que essa ideia foi incrível, foi uma ideia completamente fora da ficha, né? Foi uma uhum. ideia completamente fora do, do escopo ali do personagem que, que eu acho que deu muito certo. Sim. Teve Ótimo. uma, teve uma batida de bola também legal do, do Abacuque Abacook o teu personagem com o Norman que é o Abacook fez uma, ele descobriu um ponto fraco dos, dos, dos autômatos que eles estavam lutando e aí ele fez uma ilusão para indicar para o Norman o ponto certo onde ele acer, onde ele acertar e o Norman foi lá e pow, meteu uma porrada. Lembra disso? <risos> lembro, lembra. primeiro episódio também. Episódio 1, um, É, episódio 1. teve também um momento que o em que o em que a cálica encontrou o encontrou o gêmeo dela né também que foi muito maneiro a interpretação do digo foi legal sim é pode ser muitos momentos bons Cara, vamos fechar por aqui a gente até já está longou um pouco em relação às 10 minutinhos beleza vamos vamos então fazer uma só um fechamento aqui É, galera, eu acho que a gente teve bastante momento legal aqui dos nossos personagens e acho que ficou fica ficou registro aqui, né? A gente fazer uma passagem de tempo aqui até agora, uma retomada de tudo que aconteceu até aqui, porque, infelizmente, o Chess teve que sair, né? Ele, infelizmente, vai abandonar o Regra da Casa porque tá sem tempo de, de mestrar à noite. E aí eu vou assumir a mestragem, né? Já assumi no último episódio e daqui para frente a gente vai trabalhar ainda, a gente não vai abandonar nada, a campanha continua firme e forte, mas acho que foi legal é legal usar isso aqui como um, uma meia-trava e fazer uma retomada do que aconteceu antes. Isso aí. Bom dia a todos. Hoje o cafezinho de vocês aí no, no na cafeteria do escritório teve que ser um pouquinho mais longo, a gente se estendeu um pouco mais, mas tomar café é sempre bom. E voltamos amanhã com mais café com danhão para vocês. Valeu, um abraço.